Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danas mi je gost Nikola Buković, autor publikacije Politika za mlade Hrvatska i evropska praksa koja je izdala mreža Mladi Hrvatske. Prošli tjedan bili smo na prezentaciji publikacije, a Nikola je o samoj publikaciji pričao i o... Europskim i hrvatskim politikama za mlade. Nikola, možemo mi samo za početak reći zbog čega uopće je značena ova publikacija, obzirom da je na predstavljanju bilo zaista mnogo zainteresiranih, bilo gostiju, govornika, najavljenih, pa koja je važnost? Prije svega nas izuzetno raduje činjenica da ova publikacija pobudila takav interes. Ono što je vrlo bitno jeste da je ona ne, na neki način prvi značajni pokušaj sistematizaciji onoga što se u polju politike za mlade događalo od, ne, negdje otprilike od 2000. pa na ovamo. I pokušaj da se to stavi u određenu perspektivu u odnosu na europske e, javne politike i na različite modele e, nacionalnih politika za mlade koje su se razređivale e, unutar ove publikacije. Činjenica jeste da su isto tako prikazani vrlo, pra, vrlo praktična istraživanja u sklopu e, projekta koji je e, koje je provodila mreža mladih Hrvatske tijekom ove godine financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, istraživanja koje su proveli sami sudionici e, Sudionici, sudionice e, tog obrazovnog ciklusa u području politike za mlade. Znači, to je politika za mlade i nekakve smjernice, e, njezina, njezina, njezin kontekst i perspektive u nekakvih 120 stranica. Tako da nam je izuzetno, e, izuzetno drago što je, što je ova stvar izašla i otek smo sad se više, više ponosti na cijelu priču i vjerujemo da će imati nekakvu e, nekakvu primjenjivu vrijednost u u hrvatskoj praksi. A kojim ste se metodama uopće koristili da dođete do, do nekih informacija vezanih za kulturu odnosno vezanih za politiku za mlade u što se tiče tog metodološkog djela e, koji je radila je Mina, možda je ona prava osoba da o toga priče ja mogu govoriti oko, oko tehnike same tehnologije prikupljanja podataka vezanih za politiku za mlade na, na europskoj razini. Znači, pa prvenstveno, prvenstveno je došlo do konzultiranja različite literature s tog područja. Također, vrlo vrijedan mi je bio jedan intervju koji sam napravio sa kolegom Anto Martićem, inače dugogodišnim političkim savjetnikom unutar europskog foruma mladih, najznačajnije panevropske krovne organizacije. Mladih. Također putem polustrukturiranih upitnika došli smo do podataka od, od strane sličnih organizacija kao što smo mi i na taj način u, u različitim zemljama i na taj način smo došli do te, te tri kratke studije slučaja, do razvoja tri modela politike za mlade i tri kratke studije slučaja koje pokazuju što one znače u toj praktičnoj dimenziji. A koje su sada razlike ili je se uopće može usporediti hrvatska i europska praksa politika za mlade? Teško, teško je govoriti, kada, kada govorimo o toj europskoj politici za mlade, prvenstveno moramo znati da se ona referira na, na supranacionalnu razinu. Znači tu su neki ključni akteri Europska unija, tu je jedan ključni akter Vijeća Europe i naravno Europski forum mladih kao krovna organizacija mladih na EU. To, je to je jedna specifična igra koja ima određenih sličnosti sa nacionalnim politikama za mlade. Međutim, za nas su za nekakvu komparativnu dimenziju puno zanimljivije priče o recimo španjolskom slučaju, o, to jest o španjolskom sustavu, danskom sustavu, litvanskom sustavu, koji su dosta detaljno obrađeni, koji su dosta detaljno obrađeni unutar ove publikacije, gdje se pokazuju da je moguće izgraditi bitno različite, sustave e, politika za mlade a, koji svejedno dobro funkcioniraju i proizvode e, do, e, kvalitetne efekte i koji jednostavno idemo to tako pošteno reći su bolji od naših. Nego, nego se sada vratimo na nekako usporedbe, dakle s ovim šta si ti rekao španjolski, danski, litvanski možemo ovako nešto reći sad za slušatelje koji nisu dovoljno informirani sa politikama za mlade i općenito politikama koje se formiraju na razinama dak, nacionalnim ili čak na evropskima I opće koja je uloga i vrijednost politike za mlade postojeći u Hrvatski? Ono što je prva stvar koju je izuzetno važno spomenuti, dakle kao što je jedan vrlo značajan e, autor na, e, koji se bavi javnim politikama rekao, znači država, e, javna politika su sve ono, polisije je sve ono što država odlučuje napraviti ili ne napraviti o jednom određenom javnom pitanju. Jel? Tako da bez obzira čak dakle i potpuna činjenica da država ne prepoznaje i ne želi ništa raditi da ne želi ništa raditi sa mladima. To je, određena, to je određena politika za mlade. Ono što je izuzetna važnost uh, politike za mlade jeste da je ona uh, pokušaj da se jedna heterogena društvena skupina putem... Uh, E, mu e, znači međuresornog pristupa e, koji objedinjuje i e, napore resora gospodarstva i zdravstva i e, e, e, znači e, worka, znači rada s mladima, e, aktivnog poticanja, aktivnog sudjelovanja mladih e, e, u društvu znači pokušavaju se obrazovanja znači pokušavaju se e, modelirati na jedan specifičan i koherentan e, pristup koji nastoji e, odgovoriti na pitanje što je ono što država treba od mladih u, e, u, u, nekoj drža, u nekoj zemlji i e, kakve mi to građane moramo dobiti zato je kvalitetna politika za mlade izuzetno zahtjevna i ona je ne, ne, zbog toga manje bitna A kako je sada u Hrvatskoj Stanje sa evo, politikom za mlade pa, a, Stanje sa politikom za mlade U Hrvatskoj je U vrlo kratkim crtama onako, to, je, to je jedna dosta moja Paušalna ocjena e, Otprilike tako da je, mi imamo e, Sektor Da znači ja, ja sam prvenstveno Razvijajući svoj model Govorio o odnosu države e, Države i Države i organiziranog sektora Mladih, mi imamo organiziran sektor mladih Uh, koji obavlja svoj posao. Imamo krovnu organizaciju koja po, uh, uh, po mom sudu unatoč teškim okolnostima e, funkcionira dok država za sada ipak e, kaska. Znači mi nemamo e, definiran, e, definiran e, konstantnu financijsku podršku sektoru mladih mi nemamo sustava način e, na sustava način određeno što su to organizacije za mladih i organizacije za mlade mi imamo postoje i na nacionalnoj razini sustavi uključivanja mladih i e, e, savjetovanja predstavnika organizacija mladih međutim oni su još uvijek uvelike manjkavi kada vidimo znači, prakse ne, onih država koji imaju razvijenije sustave Neki iskoraci postoje sve intenzivnija suradnja između mreže mladih kao krovne organizacije, ministarstva, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pokazuje da, da, da se javljaju određeni elementi političke volje. Mi, se, mi vjerujemo da, da ćemo moći zajedno raditi u tom smjeru. Prvenstveno suradnja na izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, ali isto tako se nadamo da će i nova podpredstvenica Savjeta za mlade koja je državnog Savjeta za mlade koja je prisustvovala današnjem predstavljenju publikacije dati jedan politički poticaj i e, novu energiju e, u taj proces jer e, rad s mladim u velike će u budućnosti determinirati i, i različaj hrvatsko društvo. Te prostore za razvoju napređenja ovoga stanja. Evo, često smo čuli da se politike za mlade provode pogotovo na nekim nižim razinama. Dakle, ne govorimo o nacionalnoj razini u vladi, nego dakle, na, na razini e, županija, gradova, općina, da se odvijaju tek na deklarativnoj razini. I u gradovima u kojima postoje programi za mlade, ta politika se ne provodi na pravi način ono što je strašno bitno jeste e, poštivanje nekih od načela suradnje između de, de, civilnog sektora, pogotovo u baš specifičnom slučaju sektora mladih i e, tijela javne uprave Neko ne. ne neka od, tih, neka od tih temeljnih načela transparentnost, participativnost a, a, načelo povratne informacije mi smo, mi smo ih naveli e, to jest sudionici našeg obrazovnog ciklusa politika za mlade su ga naveli pisući e, izrađujući pozicijski dokument mreže mladi Hrvatske u tom području e, međutim e, ako bih bi morao istaknuti nekakve ključne dvije točke e, jest znači, to bi bilo uključivanje onih zainteresiranih mladih u donošenje odluka o njima znači to je sažat u jednome temeljno načelu ništa o mladim bez mladih i to je jedna to je jedna stvar u kojoj jedno načelo koje pokazuje da ti ne možeš dobiti nešto da ne uložiš ništa. Da, mladi savjetnici i sudionici u procesima donošenja odluka mogu donijeti krive odluke, ali to... Ali, ali mislim da ni puno stariji iskusni političari i dužnosnici e, nisu pošteđeni, e, pošteđeni takve opasnosti. Druga stvar je, znači jačanje ekspertize. Znači, ono što je izuzetno bitno da na svim razinama, kako na nacionalno, to si dobro primijetio i na lokalnoj i na regionalnoj razini, na kojem se velik dio politike za mlade odbija, je potrebno jačati ljude koji surađuju direktno sa organizacijama mladih, koji su sposobni čitati i, i, i sudjelovati u izradi koherentnih i kvalitetnih programa za mlade, praćenju njihove probetbe i vredovanje. Evo kako sada promijeniti to stanje? Rekli smo da dakle, postoje te politike, načalno postoji taj konsenzus. S druge strane, evo, u lokalnim sredinama se na osnovu tih programa za mlade osnivaju se i savjeti itd. No sad evo opet dobivamo do iz ovoga što je danas bilo rečeno ovdje da da često su ti sami dio čisto paravan, samo pokriče predstavnik udruga, uh, ureda za udruge uh, gospodin Viličić je baš o tome priča da, pa pa um, on je isto tako dodao da on je isto tako dodao da to nije oni pričao o promjeni u glavama i ona, ona je... O, spomenujem nam izvrstan primjer da da brojne promjene ovaj koje sada zahtjeva europska unija su izuzetno stresne za za brojne za brojne zaposlenike i zaposlenice u ministarstvu koji su navikle na koji su se navikli navikle na jedan obrazac rada. Kako to promijeniti? Pa prvenstveno je potrebna Vrijeme je jedan faktor, međutim treba, treba ovaj uvažiti isto tako činjenicu eh, da je vrijeme isto vrlo važan resurs i da ga eh, mladi koji žele danas, eh, oni žele biti dio sadašnjosti, oni ne žele biti eh, ta dobje ka obećava i očekivana budućnost. I e, prema tom vremenu treba pokazati jedno određeno poštovanje. Ono što je ključni nekakav faktor u tome da se, da, se promjene, da se promjene događaju jeste preuzimanje odgovornosti od strane nekih ključnih političkih aktera u tom polju i na jačanje ovih stvari koje sam prije spomenuo, znači uključivanje mladih plus izrada, e, plus jačanje kapaciteta uprave u područjima znači izrade, praćenja i vrednovanja pojedinih programa, bilo da se radi o, o nacionalnoj lokalnoj razini. Znači kako odgovornosti, a isto tako obaj i, i kažem te predanosti da se da se stvari unutar sustava prodrmaju jer još jednom ponavljam, on samo drživo zajednica vrlo često ovisi o načinu na koji oni rade sa svojim mladima. I, i, što, i što prije ta, ta osviještenost bude se širila bilo na nacionalnoj, bilo na lokalnoj razini bilo na razini najmanjih sela ta će područja prosperirati i imati perspektivu dok, dok neka nažalost nečeka neka svjetla budućnost ja nisam pesimist daleko od toga neke, neke stvari treba, treba uvažiti isto tako jednu stvar da koliko god mi jesmo nestrpljivi uh, uh, ovaj Politika za mlade je relativno nova politika u Hrvatskoj. Mreža mladih je relativno mlada organizacija. Nama svi na europskoj razini govore onako čekajte, smirite se, nije finska niti Švedska. Ti, ti modeli nisu bili izgrađeni preko noći. Tako da e, mi vjerujemo ono što, je, ono što je izuzetno bitno jeste da, e, da nekakav konsenzus i snaga civilnog društva oko toga postoji, a lagano se mijenjaju i te neke političke stratosfere i vjerujemo da kada se to pokljuje što je bio recimo slučaj u Sloveniji gdje je napravljen izuzetno veliki iskorak u trenutku kada je, kada je došla na vlast vlada koja je mlade željela promatrati i o njima prišli kao resursu. Kao što je situacija sa politikama za mlade, tako i cijelo civilno društvo u Hrvatskoj je mlado i bilo bi čak iluzorno to nekako pokušati usporediti znači, ti nekakvi 20 godina civilnog društva u Hrvatskoj sa ne, nekom tradicijom od 100-200 ili više godina u zapadnim demokracijama. No evo, zapadne demokracije imaju to razvijenije daleko nego što je to u Hrvatskoj. Spomenuo se i Španjolsku i Dansku i Litvu kao uh, sustave. Evo možemo sad malo pokušati približiti slušateljima kako to funkcionira dakle, u zapadnoj Europi, kako, kako su sustavi tamo rješeni i gdje bi se to mogli te dodirne točke iznaći sa ovim hrvatskom situacijom. Da. Ono što, ono što prvo svatko, svatkoj ko se bavi e, javnim politikama, to je, nekako, to je nekako jedan moj za mene dosta bitan zatručak cijele priče, jeste da e, postizanje jednodređene strukture, znači kada ti urediš e, odnos između e, resornog ministarstva, pojedinih drugih ministarstava koji se bave mladima i e, organiziranog sektora mladih. kada ti urediš između njih odnos, e, ti nisi završio posao. Jer a, znači dobre kvalitetne prakse nisu ishodište su proces Jer konstantno dolaze novi problemi i, e, novi zahtjevi unutar tog e, sektora mladih koji je, izu, e, koji, e, je nekako ono e, izuzetno divlji. E, evo recimo primjerice e, sada, sada se naglo počelo u Hrvatskoj jako puno pričati o, o nasilju među mladima i što je jednak vrlo kompleksna tema što je pokazala to je bila današnja rasprava gdje se vidi kako ljudi na bitno različit način sagledavaju jednu, jednu specifičnu problematiku Znači, e, ono što ću reći oko toga jeste da pojedine slabosti nekih pojedinih sustava mogu njih, postati njihove snage ovisno na specifičnu situaciju i obrnu to. Znači, ono što je jako bitno jeste da se sustavi grade fleksibilno i da, e, i da mogu, ovaj, mogu odgovarati e, e, odgovarat promjenjivim okolostima. I sama, sami, sam nekakav kontinuitet njihov pokazuje da oni dobro funkcioniraju. Recimo, u Španjolsku imamo specifične... Odnos između države e, i nacionalne krovne organizacije gdje, a, gdje, a, gdje je ona osnovana ustvari aktom države. Znači postoji zakon koji se zove Zakon o e, Španjolskom nacionalnom vijeću kao neovisnoj organizaciji mladih i on vrlo detaljno razrađuje što je to organizacija mladih koja, e, koja, može, e, koja, mo, e, koja može biti primljena u e, članstvo nacionalne krovne organizacije, što je to organizacija za mlade, ono određuje. E, e, kao vrlo jasnog dionika resorno ministarstvo koje delegira e, predstavnike u e, upravnu strukturu upravnu strukturu samoga vijeća i čak ide tako daleko da u nekim stvarima razrađuje, uh, razrađuje sustav uh, načine glasovanja i donošenja odluka. Recimo to je za nas u Hrvatskoj potpuno strana stvar jer uh, se krovna organizacija u Hrvatskoj gradila bottom-up pristupom organizacije civilnog sektora i organizacija mladih koje su nakon toga razrađivale neka sva pravila. Međutim, taj sustav funkcionira, znači imamo tamo postoji kontinuirano financiranje krovne nacionalne organizacije, oni su razvili jaku ekspertizu pojedinih po poljima, rade kampanje, imaju, imaju zajamčenu autonomiju i prostor za javno zagovaranje. Postoji visoka razina autonomije i to je izgrađeno do razine dakle, na razini političke kulture. E, gdje jednostavno takav sustav nije zlupotreben. Vi, s druge strane, imate neka od najboljih istraživanja o mladima, o promjenama koje se događaju unutar populacije mladih, o novih, novih izazovima e, e, u institutu koji je isto tako državno tijelo, znači institutu koji prati e, e, pro, e, znači, e, promjene i, e, i znači za mlade populacije. Znači to su neke od najboljih stvari koje sam ja čitao u tog pod. S druge strane imamo danski model koji je izuzetno specifičan jer u njemu ništa nije napisano, a funkcionira. Znači oni nemaju jasno definiran zakon za mlade. Oni nemaju jasno određeno resorno ministarstvo koje se bavi mladima, a vi sve imate jako ljutecajno nacionalno vijeće koje osjeća pri, prima institucionalni grant od države, ono isto tako e, obavlja i neke od upravnih funkcija države u smislu toga da delegira e, sredstva koja su, e, su dodijela organizacijama mladih i osim toga radi brojne javno zagovaračke kampanje prema samoj državi. Znači jednostavno država tu percipira na razini nekih političkih običaja, na razini političke kulture njih kao vrijednog partnera i vidi benefitu suradnji s njima. I konečno imamo taj Litmanski model jedne tranzicijske države koja je prva primijenila co-management sustav, sustav su odlučivanja Vijeće Europe, gdje su stvoreno mješovito tijelo e, unutar državne uprave, gdje, e, gdje predstavnici organizacija mladih, točnije na Litmanskog nacionalnog vijeća i predstavnici različitih ministarstava za druženje i za mlade sjede, i raspravljaju i odlučuju na ravnopravnoj osnovi o pitanjima koja su vezana za mladim. Bilo o pitanjima doljale sredstava, bilo o pitanjima koja će se kampanja voditi, bilo o pitanjima kako je potrebno reagirati u uvjetima kada, kada se pojavi povećana, povećana razina nasilja među mladima. Govorim to kao čisto kako odgovoriti na zahtjeve o povećanoj nezaposlenosti recimo da to su neka konkretna pitanja koja se govorim kad. Pojavlju, kad se govorim, ali pokušavam demonstrirati znači, razinu e, ovlasti koja, koja su doduše stajala na raspolaganju e, Litvanskom savjetu za, za pitanja mladih, jednostavno zato što je takav ko management sustav bio ukinut e, promjenom vlade 2006. unatoč činjenici da je e, do, da se pokazao, da je dobio sjajne ocjene od europskih tijela bila je to pitanja nekakve čiste politička Arbitrarnosti. U razgovoru s jednom litvanskom kolegicom ona mi je došla i rekla, gledajte, oni nisu nas, nali gdje će nastaviti, pa su nastavili pod jedno ministarstvo. I toga ima zaista svugnje, mislim, tu se pokazuje uh, ku, politička kultura tranzicijskih zemalja. Međutim, ono što je ostalo nakon tog litvanskog modela jeste činjenica da i sada ta, to tijelo postoji u ravnopravnom omjeru omjeru znači državnih dužnostnika i predstavnika organizacija mladih, ali još uvijek izuzetno utjecajno, neuporedivo u odnosu recimo na naš savjet, mladi, savjet za mlade i oni sada opet raspravljaju o ponovnom uvođenju komenežmene sustava. Znači, ono što je ovdje nekako za mene pouka jeste da kada se postigne jedna razina prava da je to izuzet, da je to jako vrijedno i da ih je da je prava nakon toga vrlo teško opet srozeti. The na na je Zove ti budi bukos Idemo uno, due, tre Čelavi teta krina miguje Idemo uno, due, tre Tisko gruza, fakt i se ne oblizuje idemo u 1, 2, 3 gdiskog gruza, pank i čovane Može li se neki od ovih modela koje se naveo španjolski, danski ili litvanski primijeniti na situaciju u Hrvatskoj ili možda napraviti neki miks slata 3 ili izraditi svoje vlastnike? Iz perspektive kako sad gledam na cijelu stvar jeste da, da, kao što rekog rekao, postoji, postoji svaki od modela, ima neke svoje sna, e, snage i slabosti. Međutim, e, definitivno samo iskustvo pokazuje da nekakav copy-paste javnih politika izuzetno loše funkcionira. Mi, moramo, mi imamo neke specifičnosti u razvoju samog sektora, u razvoju samih mladih u Hrvatskoj. Neki od korisnih elemenata gdje mi prvenstveno želimo težiti uh, odgovornosti i uključenosti mladih aktera uh, i, i donosioca odluka i, i u tom smislu se zalažemo za co-management kao jedan od principa je nešto što je izuzetno vrijedno, međutim mi se isto tako zalažemo za jasno definiranje kriterija organizacija mladih i za mlade, što je recimo velika snaga španjolskog sustava gdje imaš vrlo jasno postavljena pravila igre. Dakle, svakako da je potrebno napraviti određene elemente, uh, uh, određene elemente uh, upotrijebiti određene elemente koji su dobri iz sustava, međutim, isto tako moramo vidjeti uh, našu specifičnu situaciju, jer ako ti dobiješ tri potpuno različita pristupa i uzmeš, recimo, po 30% svakog od njih, dobit ćeš vrlo neprobavni bučkuriš. I, to, i, i toga se jako moramo paziti i u onome trenutku kada imamo i nekakvu povijest razvoja sektora, imamo način na koji on funkcionira i upravo u tom smislu no, vjerujem da onoga trenutka kada politički akteri budu spremni skupa s nama, neke tendencije postoje, ali to još uvijek onako sve negdje lepi, moram biti iskren kada budu bili spremni za sukat rukave da se zaista izgradi jedan kvalitetan institucionalni okvir da se, da se barem ova ne baš posebno sretna nacionalna strategija barem kvalitet to prati i da se evaluira, da se popravlja u tijekom, tijekom perioda ovaj, mislim, da ćemo, mislim da ćemo mi doći do dobrih rješenja jer ekspertiza postoji znanje postoji, predanost aktivista u sektoru je zaista izvrsna i Vjerujem da će, da će rezultati onoga trenutka kada se javi ta potrebna doza političke volje bi zaista super. Puno ti hvala na ovoj prezentaciji, dakle i vaše publikacije, općenito malo uvida da u hrvatske tak. i europske prakse vezane za politike prema mladima. Pa mi ćemo se čuti iz sljedećih mjeseci redovito pratiti što se događa u mreži mladi Hrvatske, sve vezano za politike prema mladima u Hrvatskoj općenji. To je pitanje o, samo za kraj za sve one koje zanima, koji žele nabaviti ovu publikaciju, kako mogu doći do nje? Znači, publikacija je e, u elektronskom obliku uploadana na, na našu stranicu su www.mmh.hr e, Treba onda kliknuti na link dokumenti i onda je ona se, se pojavljio kao posljednja od e, publikacija mreže Mladih Hrvatske skupa sa ostalim publikacijama e, mreže e, isto tako ukoliko je Netko zainteresiran da je dobiju tiskanu obliku, neka nam se obrati znači, na kuta maila info.tmmh.hr ili neka nam zove ured na 014573937. Ok, Niko, puno hvala. Hvala tebi, recimo. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras u emisiji o civilnom društvu Sektor 3. Do slušanja sljedećeg utorka u Istorije.